що його виплачує жених тестові. А також на те, що слово «віно», як це проаналізував професор Солов'йов, означало в ті часи ціну молодої. Тому ми приймаємо іпатовський текст, що каже за неї, як правильніший, порівнюючи з лаврентовським, де ми читаємо «для неї». Бо цей останній текст, звичайно, треба вважати за виправлення первісного тексту, а виправлення, що його зробив який-небудь пізніших часів, коли з причини зміни звичаїв втрачене було вже реальне розуміння давнього тексту. Крім того, посилати посаг молодої на другий день після шлюбу, чи то взагалі після вселення молодої в хату чоловіка – це звичай, абсолютно тепер невідомий, не тільки у слав'ян, але й у якого будь арійського народу. Тим часом викуп, цебто плату за молоду, це за її дьводство, а гарлик, це право батька у болгарів, часто дають після того, як молодий вступить де-факто у права чоловіка. Як ми це зараз побачимо, пережиток цього існує ще й нині у всіх славянських народів, у більш-менш виразних формах. Другого дня після шлюбу висилають делегацію до матері молодої, щоб однести їй хліб та пляшку горілки. Червена чи блага ракія у болгарів прикрашені червоними стрічками та калиною, що символізує невинність молодої. Матеріальні докази теж здебільшого долучаються. Зрозуміла сама собою річ, що звичай купівлі дівчат з давніх давен занехаєно де-факто на Україні, але він практикується ще й досі в багатьох місцевостях Великоросії а в формі так званої «кладки» – виплати певної суми наперед умовленої, що її батьки жениха виплачують батькам молодої. Можливо, однак, що тут маємо доділа ще з впливом угрофінських племен, які домішались до слов'янського елементу великоруського народу. Але ми мусимо зазначити, що в українців – як і в інших слов'янських народів, у Болгар та особливо у сербів, умикання молодої практикувалося ще дуже довго, і що воно затрималося і до нашого часу, навіть як форма шлюбу у тому разі, коли батьки дівчини відмовляють віддати її заміж, або частіше, коли вони тільки удають, що не хочуть її віддати, щоб цим уникнути всіх видатків на весілля, які завжди бувають значні, та не обтяжувати незаможну родину. Назвичайно цікавий опис українського весілля, що його зробив у 16 столітті Давид Хитреус, та який опубліковано в дуже маловідомій та рідкій книжці Ласіцького чи Лазіціуса. Селяни України, каже Боплан, що відвідав цю країну в першій половині XVI століття, мають право і привілей у певних випадках, якщо вони це можуть, викрасти з танцьованих зборів дівчину, хоч би вона була й дочкою їхнього пана. Але це треба зробити з такою зручністю і так влучно, щоб це цілком удалося. Бо інакше він загине. І щоб селянин міг утікти до лісу, якщо він зможе там перебути 24 години, захований так, що його не можуть знайти, то справу з умиканням дівчини припиняють. Якщо дівчина, що він її украв, хоче вийти за нього заміж, то він не сміє вже їй відмовити, не втративши за це життя. Викрасти дівчину силою, втекти з нею на очах зібрання і не бути зловленим – на це треба добрих ніг.